Девіда Лінча. Усіх злочинців відтепер каратимуть за новою програмою. Їх вдягатимуть у незручний костюм злого клоуна і триматимуть у темному мудуарі з огидними карліками і комахами, а потім катуватимуть інтелектуальним жазом і уривками з Конституції України. Злочинець тяжко вмиратиме від справедливого задоволення. Це всі новини на сьогодні. І далі на вас чекає традиційна рубрика «Останній гість». Отже, сьогодні у нас в гостях відомий довожитель, рекордсмен світу за кількістю прожитих років і обробленого життєвого досвіду Газдрубал Калачакрович Дурдинець. «Вітаємо вас, пане Газдрубале!» Томас Якович нашорошився, бо почув щось знайоме. Ось тільки не міг пригадати, що саме Дурдинець Газдрубал Калачакрович. А це часом не родича тим дурденцям, що у них хата торік згоріла. Радіонаруга тим часом продовжила. Вітаю вас, пані Рексалано, вітаю всіх слухачів, хе-хе, вітаю усю Україну. Одразу хочу передати гаряче привітання своїм землякам, упорядницям, та й взагалі всім полтавчанам. Точно, родич зрадів Томас Якович. А ну, ну, ну, що він там розповість нам цікавеньке? Одразу ж перше запитання. Скажіть, як вам... Пане Газдрубале, вдалося прожити, якщо не помиляюся, майже 200 років і зберегти жвавість духу. Ну, бачите, пані Роксолану, життя вирує, і це, звичайно, багатьох бісить. Однак все набагато легше сприймається, коли до вас приходить розуміння, яким насправді є нормальний стан речей. Уся вся двіжуха, де конкретно ви, шановна, її бачите на роботі, купуєте в магазині шматок курки на вечерю, копаєте траншею або пересилаєте файл Excel на емейл. Все це абсолютно ненормально. Нормою є такий стан речей, коли у вас просто нема. Ну, не було ж у вас, приміром, у 1648 році. І у 988-му теж не було. І до нашої ери вас не було. І до вашої ери так само. І що особливо цікаво, не за горами та мить, коли вас знову не буде. Ні в 3015 році, ні в 4867 теж. Тобто це, вабше-то, нормальний стан, коли вас тупо нема. І це заєбізь, я вважаю. Від усвідомлення цієї істини живавість духу підвищується на 15-20%. Залежно від кармічних накопичень реципієнта. Але головне у цій справі не переборщити. Нічого страшного, якщо ви просто осягнули істину. Але якщо істина осягнула вас, отут ночувайтеся. Ой, як цікаво, пане Газдрубале, а чи не могли би ви навести нам конкретний живий приклад такої людини з підвищеною живавістю духу, котра би, як би сказали, переборщила? А вже ж, а вже ж, а вже ж, у нашому, у Порятинському районі Полтавської області мешкає конкретний, поки ще живий приклад, не ім'я, Томас Якович Сирота. Це старий пердун, віком майже 90-х годів. Він заїбав все село, сільраду, увесь район, а також місцеву пресу своїм гівноїдством. Він завалює редакцію Уперятанського вісника ідіотськими статтями про духовні кризи під псевдонімом Дородже Крюгер. І якраз через те, що його... Осягнула істина. А сам він між тим проїбав зранку дати свиням. А вони сидять тепер голодні у своєму свинюшнику, дивляться на порожнє корито і страждають. «Ганьба! Ганьба!» – теж заволала в мікрофон Роксолана Заглушко. Піди дай свиням, старий пердун!» У Томаса Яковича від усього почутого випала з рота самокрутка. І з'їхали на бік тріснуті окуляри. Трясся твоїй матері!» «Свині негодовані, старо мене зжере!» Він похабцем вимкнув радіоприймача, схопив дрючка і почволав до свиней. Але на місці дислокації свиней не знайшлося. Двері були виламані зсередини, і нахабні сліди вели прямо до комори з консервацією. Томас Якович добрався до комори і побачив під нею свіжий підкоп і купу глинозему. Звідти чутно було хрумкіт і гучну розмову. Томас Якович уважно прислухався до неї і, треба сказати, зацікавився. «Хруню, ось ти пиздеш, але ж сама подумай», – рохкнув сепар і відкрив іклами баньку з червоними помідорами. «Для того, аби щось там базікати про палійський канон, його ж бажано спочатку прочитати, правильно?»